На щастя, розкрити рот так і не довелося. Події того вечора вмить і назавжди відсунули Кейтаро на другий план. «Подивіться!» – раптом заверещав Ігор Ємелянов. «Гляньте, що він робить!» Росіянин важко супучи підскочив, скинувши тарілку на підлогу, рвонув до вікна. Решта присутніх повернули голови до вікон. «Це Ріно!» – першою промовила Ціана Емерсон. Бразилійка говорила непевним, напівпитальним тоном, наче сумнівалася в тому, що бачить, і таким чином уточнювала, чий колеги бачать те саме, що й вона. А тоді всі одночасно посхоплювалися і поприлипали до вікон. Тимур опинився поруч з Ігорем Ємельяновим той психував. З лівої ніздрі виткнулися шмарклі, сорочка вилізла із штанів, надречна краватка з'їхала на бік, але нічого цього професор не помічав, тремтячими руками стискаючи підвіконня. З усіх сторін полетіли питання: "Що це з ним? Що цей амбал надумав? Хто йому дозволив? Куди він їх тягне?" Кацуро позеленів. Японець ураз зрозумів, для чого гевал, випросив у нього ключі. Кремезний південноафриканець щойно вичвила з корпусу ЄН-2. Самої будівлі, де утримували ботів, з вікон і дальній не було видно, втім було цілком очевидно, що рінок крокує від другого інженерного оскільки велетень тягнув за собою двох малюків. В обох ботів руки були зв'язані за спиною ременями. Рінохет Хантер, попахуючи цигаркою, волочив хлопчиків в напрямі загорожі. Боти не пручались, лише трохи кривили роти. Сонце ще не встигло опуститись настільки, щоб заховатись за інженерні будівлі, що стриміли ліворуч від корпусу ДВ. Промені, хоч і лупили навскоси, добряче засліплювали. Попервах майже ніхто не зауважив, що за поясом Ріно півметровий мачети. Ральф поставив стільчика і поліз до механізму, що замикав товсте тришарове вікно. Помучившись з ручкою, відкрив одну зі стулок і гукнув хитхантеру. – Ріно, Ріно, що ти робиш? Південнафриканець не відреагував. За кілька кроків від дротяної загрожі Велетин спинився, пожбурив одного з ботів у пісок і витягнув мачети за спини. Тепер здарваний ніж побачили всі. Егей, захвилювався Кацуро. «Спиніть його, він зараз їх покалічить!» «Рінно!» – закричав крізь вікно Ральф Доренберг. Це не вихід. Так ти нічого не доб'єшся. На більше його не вистачило. Серце взялося тріпотати, розсилаючи по артеріях відворотну млявість. Ігор, вилупивши баньки і розкривши губи, притулився до шибки. З його рота потекла слина. Похопившись, чоловік роздратовано втер рота тельною стороною долоні. Його треба спинити, – заметався Касура Такеда. – Чорт, забирай, що за ідіотизм? – Дайте мені, дробовика, я пристрелю цього божевільного! Хетхантер обернувся і подивився на заляті, м'яким світлом вікна і Покилі промені рекошетили від скла, через що Ріно не міг бачити сконфужені писки, що тулилися купи за шипками. Та він знав, вони є, Відштовхнувши лежачого бота ногою, він поставив дрова на коліна перед собою і, скубнувши за волосся, задер йому голову. Кацуро кинувся до відкритого вікна і загорлав. «Кратин! Придурок недоношений! Відпусти його!» Ріно підвів голову і, затискаючи зубами сигаретою, вишкірився. Правий кулак Міцніше стиснув обмотану коричним скотчем Дерев'ян рукоять мачете. От лайно, вилився Ральф Око за око, зуб за зуб, прохарчав здоров'як Щоправда, корпус деве був надто далеко І його слів ніхто не розібрав Молодий японець тим часом накинувся на Кейтаро Зробіть ще щонебудь, закричав він Це наші гроші Чому ви дозволяєте цьому африканському тупаку заправляти нами? Джеп не відреагував. Затупілим заціпенінням слідкуючи за подіями. Не відпускаючи волосся жертви, Ріно заніс праву руку над собою. Це вам за Джефа гниди, люто прошепотів він, пустивши носом дим. Насправді все було не зовсім так. Молодий американець Подобався хетхантеру Та не настільки Ріно брехав собі На ділі він мстився за страх Мстився за те Що в одній із тисяч Безіменних Ущелин долини смерті Раніше Невідоме гетке почуття Скрутило пряму кишку З подвійним морським вузлом І примусило його Тремтіти, мов так у морозну погоду. У книжках пишуть, що в таку мить мачете має видати гострий звук, котрий зі свистом розтинатиме повітря. В реальності нічого подібного. Півметровий ніж без жодного звуку майнув у повітрі і ледь чутно, швякнувши, врізався в м'яку плоть. Кров влинула суцільною плівкою, мов компот з перехиленої каструлі. Тяна та Ребека з відразу відвернулись. Ємельянов сповз на підлогу. Кейтаро не вимовив ні слова. Кацуро заскрипів зубами від злості. Гнида! В тій голові нанороботів на двісті мільйонів! Південноафриканцю не вдалося одним ударом прирубати шию, він замахнувся ще раз і хвиснув ножем. За другим разом мачете остаточно відділив голову від тіла, бризкаючи темною кров'ю, тулуб захитався. Хетхантер підняв відтято хлопчачу голівку і поварварськи струснув нею над головою після чого відкинув на пісок. «І нащо ми найняли його?» – шепотів Ральф. «Він же дикун!» Ріно схопив другого бота, ривком поставивши його на коліна. Перехлав руковище, стиснувши в кулаку русяве волосся. Мачете втретє злетів у гору. «А це за Олондро і моїх хлопців, які наклали головами триклятій пустелі. В ту мить, коли Ріно гладнався нанести удар, бот роззявив рота і заревів. Нестерпний рик, мов вибухова хвиля, відкинув усіх спостерігачів від вікон їдальні. Хтось причепився і упав. Жінки заголосили, забращали скинуті додолу тарілки. Навіть незмінно незворушний кейтаро відскочив назад врізавшись у стіл. Хитхантер теж здригнувся, проте чуба не випустив. Звірячий рев, від якого здавалося двихтіла земля, тільки розлютив його, вклавши в удар усю свою скажену силу, велетень одним махом розрубав горлянку наупів. Громоподібний крик урвався, поступившись ледь чутному бульканню. Тіло, бризкаючи кров'ю, розпласталось на піску. вийняв зіклілу цигарку з губ, діловито сплюнув під ноги і заштовхав недопалок в ніздрю страченого бота. Потім старанно обтер мачете об пісок, підібрав другу довбешку і почала пав до огорожі. З внутрішнього боку кожний з опор, що утримують грубі дроти, виступають спеціальні прогумовані виступи. Їх спроектували для зручності обслуговування загорожі. На виступ можна ставати і перевіряти, чи лагодити однією рукою, звісно, ізолятори, не боячи, що тебе довбоне струмом. Хетхантер наблизився до стовпа, вибрався на уступ і, балансуючи на одній нозі, нашпилив першу голову на загострений вершечок опори. Замить друга Макітра красувалась на такій же палі за кілька метрів від першої. От так краще, мої витрішкуваті цусики, Ріно потер руки. Не знаю, чи можете ви думати в нормальному сенсі цього слова, чи ви просто безмозгі машини, що все ідеально розплановують, але якщо ви таке думаєте, то наступного разу поміскуйте двічі, перш ніж убивати когось із наших. Насамкінець південнафриканець почимчикував до складського корпусу де є, приніс звідти лопату і взявся без поспіху рити могили для обезголовлених тіл. «Цього психа треба взяти під арешт», – лютовав Кацуро, Спостерігаючи, як спокійно і розмірено Хетхантер копає яму. Він тільки нашкодить, він не контрольований. Ніхто не зважав на його заклики. Народ поволі розбрідався, дивлячись собі під ноги. Можливо, японець і мав рацію, але після смерті Джефра і Алондри ніхто, крім Кацуро, Ігря і, можливо, Кейтаро. Не засуджував криваву екзекуцію. Голови ботів так і лишились на палях. Двері їдальні роз'їхалися. Крізь прохід, розвалюючись, удерся ріно. Хетхантер був у майці, все ще спітнілий після копання. Тимуру перше побачив, наскільки нереально великі, просто як повітряні кулі, у чоловіка біцепси. На правому плечі, яке за формою нагадувало футбольний м'яч, красувалось татуювання. Носоріг, що несеться вперед, нахиливши голову. На щетині виднілись засохлі краплі крові. Хетхантер підійшов до найближчого столу і кинув на нього купу протигазів. Обвівши всіх присутніх поглядом, категорично проказав – Раджу в наступні кілька днів усім мати при собі оце. Завтра я вирушаю в їхнє лігво, де нагодую цих потвор з заманом. Кацуро смикнув кадиком. Він бачив оберемок своїх ключів, причеплених до лямки на джинсах, але не ризикнув розкрити рота. Хетхантер Сапучі посунув до виходу. І тут Тимур учворив таке, чого від нього ніхто не очікував. Він сам не чекав. «Хантера, зачекай!» Гукнув він навздогін, широченій, схожий на кам'яну брилу спин. Хетхантер спинився і ледь повернув голову. «Я з тобою!» Ласкаво прошу на борт, Аміго!» Не без утіхи прорипів велет. «Навіть не думай», – схопився Ральф. «Ти не можеш поїхати. Ти потрібен тут. Ти все ще можеш розв'язати цю головоломку. Має ж бути якийсь вихід». Несподівано ліву частиною грудей прохромив біль, блискавкою вистреливши в ліву руку, аж до ліктя. Нікого не слухаючи, Тимур підвівся і попрямував до виходу. Хтось мусить зупинити цей кошмар, взявши до рук проти газ, мовив українець. П'ятеро загинуло. Ціле селище зникло бозна куди. А ви тервените при якісь інвестиції? Скільки люду має сконати, щоб ви усвідомили? Програма «Антидот» не вирішить проблему. Він просто не впорався, єхидно фуркнув Штаєрман. Наш... Хвалений український вундеркінт не зумів розв'язати задачу. Порівнявшись із південноафриканцем, програміст холодно перервав. Не конче слід розв'язувати задачу. Іноді достатньо довести, що вона не має розв'язку. Пурітамське побоїще. Життя хитра штука. Щойно у тебе на руках опиняються всі козирі. Воно вирішує зіграти в шахи. Народна мудрість. Четвер, 20 серпня, 13.17. Дослідницький комплекс NGF Lab. Ріно з Тимуром стояли на горішній терасі житлово-адміністративної будівлі. Оглядали пустелю. Здійнята у повітря дрібна пелюка застилала краєвид сірим, прозірчастим покривалом. Сонце здавалось маленьким і зморшкуватим висушеним яблуком. Вітер. Чортів вітер! хрипло проказав Ріно. Ага, кивнув українець. Занедбана чуприна майоріла на вітрі, пасма лізли в очі. Після обіду Рінохенхантер планував вирушити до Долини Смерті, завдати рішучого удару.